Jabur 140 dari ayat 1 sampai 13 Untuk pemimpin musik Mas Murdaud Lepaskanlah aku ya Tuhan daripada orang durjana Peliharalah aku daripada orang ganas Yang merancang perbuatan durjana dalam hati mereka Mereka selalu menyalakan peperangan Mereka menajamkan lidah mereka seperti ular Racun ular berbisa di bawah bibir mereka. Jauhkanlah aku, ya Tuhan, daripada tangan orang zalim. Peliharalah aku daripada orang ganas yang berniat membuat kakiku tersandung. Orang angku telah menyembunyikan jerat untukku. Dan mereka telah merentang jaring di tepi jalan. Mereka telah memasang perangkap untukku. Aku berkata kepada Tuhan, Engkau Allah Tuhanku, dengarlah suara permunanku, ya Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan, kekuatan penyelamatanku. Engkau telah menutup kepalaku pada hari pertempuran. Janganlah kabulkan, ya Tuhan, keinginan orang salim. Janganlah lorongkan rencangannya yang durjana, supaya mereka tidak disanjung. Biarlah kepala mereka yang Mengapungku diliputi kejahatan mulut mereka Biarlah arang yang menyala jatuh ke atas mereka Biarlah mereka dihumbankan ke dalam api, ke dalam corang yang dalam Supaya mereka tidak bangkit semula Janganlah biarkan seorang penfitnah betapa di bumi Biarlah kejahatan memburu orang ganas untuk menggulingkannya Aku tahu Tuhan akan membela nasib orang yang menderita dan menegakkan keadilan untuk orang miskin. Sesungguhnya orang yang benar akan mengucap syukur kepadamu, orang yang tulus akan menetap di hadiratmu.